Hallå på dig Pavo, hur står det till? Har du alla planer på rätt ställe? Har du alla schackpjäser utplacerade och är redo att sätta igång din mästerplan? Oh, jag vet, bara inte. Jag har inte räknat alla mina planer så jag vet att alla är på plats och eh, genomgångna men jag struntar i det tror jag. Jag kör på i alla fall så hoppas jag att det, det löser sig till det bästa till slut i alla fall. Ja, men du vet hur det är. Man kan alltid hoppa över plan 1, 2, 3, 4, 5 och hoppa till en av de sista direkt. Jag menar, mm. vad är det för mening med att börja med de första när de sista är, är betydligt mer intressanta? Ja, exakt. Det, det känns som, varför värma upp så där med de här fåniga små planerna i början. Man hoppar direkt till de, de roligare planerna så där man får se lite roligare effekter och ja, där, där det händer någonting åtminstone. Så ja, det, det, det tycker jag är rätt inställning. Vi, vi struntar i alla de första här så, så hoppar vi direkt in i smeten tycker jag istället. Det enda logiska problemet jag kan se med att hoppa så långt Det är att det blir en liten dissonans mellan varför man gör någonting Och vad slutresultatet ska bli Att, att man inte riktigt har nått dit ännu Att man, ja jag ska göra det här men jag vet inte riktigt varför Men, men någon sa att det var en bra idé så att jag gör det ändå Det, det är kanske inte den bästa utav motivationer Nej, men måste allting vara så logiskt hela tiden? Det är inte ska ju bara leva upp det med någonting helt oväntat och oförståeligt ibland. Ja, du, du, du påstår det. Jag, jag kan själv tycka att det är skräckenjagande med folk som sätter stora saker i rörelse utan att ha någon plan för vad det är de håller på med egentligen. Men å andra sidan, det här är ju skräckens tid. Det är de kalla korarnas tid. Vi är nästan vid Halloween och... Ja, ja, jag kan ju inte förneka att jag har fått en hel del kalla den här veckan med, med tanke på vad det är vi har tittat på och det, det, det känns helt okej okay, måste jag säga, jag, jag har överlevt men nu är ju frågan om jag kommer att överleva den här podcastinspelningen för åh oh, vilken vilken skräckupplevelse. Mm, ja det är kalla kårar av en helt annan anledning än vad man är van vid när man ska se på de läskigare filmerna så det blir en liten chock för systemet åtminstone första gången när man ser en film som den här så är det, är det ja, inte riktigt vad man kanske hade förväntat sig och ja, man kan reagera på de märkligaste sättet måste jag säga också att det är skräckupplevelse ja det har det blivit även den här veckan men det har ju blivit eh, mildare skräck och mer, vad ska man säga, fasa istället. <laughs> ja, fasa är faktiskt rätt ord att använda. För det är, det är så många gånger under veckan som jag har slagit mig över pannan och tänkt Hur tusan tänkte de här? Hur, hur tusan fick de det här att gå ihop? Hur hade man bara tanken att det här var en god idé? Det, det finns så många obesvarade frågor i samband med den här filmen. Och det är faktiskt inte första gången som vi närmar oss den här filmen för vi har tittat på en annan film som handlar om bland annat hur den här filmen blir till. Och det var en sällsam upplevelse som jag hade väldigt roligt med. Att se den här, det, det riktiga objektet, inte någon dramatisering kring det. Det var en helt annan upplevelse och vi ska ju faktiskt erkänna att vi strålade samman för att se den här tillsammans. Sitta, dricka lite gott, slappna av i soffan och bara ja, översköljas av det här eländet. Nu hade du ju fördelen att du hade sett den här ett par gånger tidigare och för mig var det första gången och... Det behövdes verkligen att ha någon att sitta och språkas med medan man tittade på det här eländet för eh, annars är risken stor att man blivit vansinnig. Ja det kan behövas en, en ventilering mellanåt när man upplever den här filmen för första gången. Eh, om man inte är, är riktigt bevandrad och riktigt älskar filmer av den här typen så, eh, ja, så, så kan man verkligen få en mental kollaps nästan när man ser hur saker är gjorda och man desperat försöker. Jag får styr på vad i hela friden är det som för sig går Hur har de tänkt när de gått väga här? Varför har de inte sett att det har blivit... Det resultatet som det trots allt har blivit. Det är så mycket frågetecken och så mycket bara häpnadsväckande detaljer att lägga märke till. Så ja, man, Hjärnan jobbar verkligen på högvarv så man, man kan behöva verkligen att, att få ut känslorna emellanåt för att inte ja, fullkomligt explodera i något Samtidigt så har vi tittat på en hel del udda filmer genom vårt podcastande. Jag kan börja nämna titlar som The Room och Birdemic bara för att skapa på ytan. Och den här, den faller lite i en, i en kategori för sig därför att det finns ändå kvalitet här. Inte överallt men, men kvaliteten finns spridd i filmen. Det, det märks att det finns folk här som faktiskt vet vad de håller på med. Frågan är bara, vad är det för manus egentligen? Vad är det för historia? Vad är det för kamerarbete? Va, vad är det för dekor? Va, va, va, vad håller man på med egentligen? Och är man någon som är väldigt noga med sådana saker och kan reta upp sig på att det är misstag i bakgrunden och att de har gjort fel och att mikrofoner syns och sådana saker då är ju den här filmen en riktig mardröm att ta sig igenom därför att... Åh, oh, vad många små misstag det finns här. Ja, små är de ibland. Men ibland så är de ju ja, enorma också. Så att eh, man riktigt chockeras av det. Och ja, vad ska man säga. Den här filmen ja, den platsar till viss del i den här The Room och Birdemic-kategorin. För det verkar inte finnas... En, en bra regissör bakom det hela- som verkligen förstår sig på hur man gör film. Eh, så att det blir lite havsverk. Man gör så gott man kan. Vilket i sig kan vara eh, beundransvärt. Men slutresultatet det håller ju- inte någon hög standard och produktionsvärdet. Ja, det, det är i stort sett lika med noll. Men den här filmen den sticker ut lite mer från mängden för där finns intressanta aspekter här det finns detaljer som jag tycker är riktigt snitsiga och det finns framförallt en, en kärlek i, i materialet det finns en, en kärlek till filmskapandet på något vis även om man inte förstår sig på filmskapandet så älskar man det och man vill inte göra någonting annat än att göra film och det, det är lite av den kärleken som jag tror höjer eh, den här rullen från övriga eh, kalkonfilmer vi har kollat på. Det stämmer nog faktiskt, ja. Det, det märks att det finns mycket passion här. Det finns mycket vilja här. Man vill göra film. Man vill göra ett mästerverk. Man vill göra någonting som ska beundras av massorna som de kan njuta av och sjunka in i. Mm. Problemet är även om man brukar säga att med passion kan man åstadkomma mycket det behövs en del fingertoppskänsla och tekniskt kunnande också. Och det märks att där är enorma brister på det planet i den här produktionen tyvärr för det finns som du säger det finns mycket gott här också och det är kanske därför som den här filmen blev så otroligt smärtsam därför att det kunde ha blivit någonting riktigt bra i händerna på någon som visste vad de höll på med. Och det här är ju en genre som vi båda är väldigt förtjusta i. För vi älskar ju science fiction film och vi älskar ju skräckfilm. Och här har man ju blandat de här genrerna väldigt intressant måste jag säga. Och även om det kanske inte finns någon riktigt vetenskapligt belagd anledning till varför vissa saker händer så, så är det ändå en kul blandning. Jag kan uppskatta den här B-films-idén att blanda underbråd, död, genångare och sådant tillsammans med utomjordingar. Det, det finns någonting där som jag kan tycka är lite kitschigt, men det kräver ju att man vet vad man håller på med och Kan som är bakom den här, han är inte känd för att ha riktigt pejl på läget och det var väl därför som filmatiseringen av hans liv var så otroligt underhållande att se på. Ja det var ju en väldigt speciell herre också den här manusförfattaren och regissören. Så där fanns ju en hel del att, att göra en film om när det gäller hans liv och hans filmskapande. Så det, det, det, det finns saker där och det gör det ännu roligare att gå tillbaka och, och se hans gamla filmer efter att man har... Bekantat sig mer med vad han var för en person egentligen, och vad anledningarna bakom vissa eh, val han har gjort är i, när man ser på filmerna och. Eh, vad som ligger bakom hela eh, filmskapandet egentligen. Det är det mycket som gör hans filmer mer intressanta där också. Så har man sett den filmatiserade biografin så eh, ja, kommer man ha så mycket roligare med hans eh, eh, alster när man går tillbaka och ser de riktiga filmerna så att säga. Ja, det var lite det jag såg fram emot när det gällde den här för nu hade man sett filmen om honom och det var dags att se filmen som han gjorde eller en av de filmerna som han är mest känd för och det, det känns som rätt ordning att ta det här i om vi, om vi ska vara helt ärliga men det är väl hög tid att vi faktiskt kastar oss in i det här eländet och avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo du Danny, vi har ju sett på Plan 9 from Outer Space från 1959 med manus och regi av Edward D. Wood Jr. Och Plan 9 from Outer Space hette egentligen Grave Robbers from Outer Space. Men ja, de religiösa elementen som var med och finansierade den här filmen var inte jätteförtjusta in filmtitel som antydde att någon var inne och grävde upp gravar så det, det fick man vackert ändra på det faktum att det händer i filmen verkar de ha varit helt okej okay med men, men i titeln nej nej nej där kan man, där kan man inte ha sådana saker och vet du vad jag gillar de här två titlarna, det är så väldigt 50-60-tal, det är så väldigt kitschigt från den här tiden, det är verkligen känns matinéfilm från 50-tal och jag uppskattar den vibben och jag uppskattar film från den här tiden också, för det finns... Det finns riktigt mycket bra film från 50-talet. Jag, jag kan tänka mig att många moderna filmtittare tycker att de är lite för långsamma och upplagda på ett konstigt sätt och har inga spännande närbilder så som vi är vana vid idag. Men om man ser rent tekniskt så finns det mycket gott från den här tiden och man hade väldigt bra pejl på mediet så tidigt. och ja, Att titta tillbaka kan vara... En sån där palettrensning som man behöver ibland när man har tittat på väldigt mycket modern film. Ja, det blir ju verkligen en, en förändring i filmupplevelsen om man går tillbaka. Den saken är ju säker. Det är säkert inte någonting som faller alla i smaken eh, som man kan stå ut med det överhuvudtaget. Men det, ja, jag tycker också att det, det är riktigt intressant... Eh, och gå tillbaka just dit, till 50-talet med allting som hände i omvärlden, och det som sen återspeglades i fiktionen som producerades då. Och ja, ser man till science fiction som börjar bli riktigt populärt då på 50-talet och deras monsterfilmer och annat. Så var det ju inte fråga om några högbudgetproduktioner. Det var ju så billigt som möjligt som man kunde göra det. Och det var folk helt okej okay med. Det, det var själva upplevelsen de var ute efter det här som man inte hade sett för att utforska nya världar eller eh, behandla fasan om atomkrig genom en, en monsterfilm eller något sådant. och eh, Plan 9, det går ju verkligen hand i hand med den typen av filmer men... Ja, den har ju tagit eh, det här med lågbudgetfilm och produktionsvärde och eh, ja tagit och klättrat ännu ett par eh, steg längre ner på produktionstrappan där, tror jag. Jo, men det är en av de aspekter jag uppskattar med film från den här eran. Att man verkligen försöker göra det bästa man kan med det man har. Och det som många idag kanske inte riktigt minns, det är att på den här tiden då var den här typen av filmer väldigt nytt och de specialeffekter man lyckades åstadkomma det var häpnadsväckande därför att man hade inte sett något liknande. Mm. Idag är vi så ja, vi är så bortskämda med specialeffekter och digitala effekter och praktiska effekter och efterbehandling och förbehandling och allt möjligt annat att det, det är svårt att tänka sig en tidsålder då där det inte är normen. Så det är en av anledningarna att varför jag tycker det är så skönt att gå tillbaka. Därför att man, man skapar verkligen bort allt onödigt. Fokuserar på det som är absolut viktigast för att berätta den sortens historia man är ute efter. Och sedan har vi Ed Wood som skapar ännu djupare och som går ännu djupare in i besparingarna. Och på gott och på ont, han, han spelade ju in filmer till budgetar som, som är rent häpnadsväckande egentligen vad lite de kostade. Men å andra sidan så vägs det ju upp av att de kanske inte är så där lysande som han hoppades att de skulle vara. De, de var inte några direkta mästerverk. Eller var de det kanske? För, för vi minns ju kan idag. Han är ju mm. fortfarande ett stort namn i genren och det är ju många som känner till den här filmtiteln. Sen om det är utav goda anledningar eller dåliga anledningar, vad spelar det för roll? Folk minns. Ja... Han har verkligen cementerat sin plats i filmhistorien, den här karen. Och Ja, Ed Wood, han, han försökte ju med att göra betydligt bättre filmer än vad han klarar av att göra. Och Ja, det haverierna som uppstod, det, det finns det ändå en, en stor portion skärm i. Det, det finns... Eh, någon glöd där som eh, det tog många härans år innan folk riktigt eh, tog till sig och började uppskatta. Men ja, hans filmer har ju verkligen fått en kultstatus. Det har blivit eh, kitschvärde på hans filmer och eh, det har ju fått... Eh, Många beundrare som fullkomligt älskar att, att kolla på Edward-filmer. Ja, jag måste ju erkänna att jag, jag nästan är en av dem också. För det, det här kan vara hur jämrande underbart som det bara går- när man ser på hans rullar. Och, ja, det, det har man ju inte helt misslyckats som, som filmskapare ändå- när, ens alster når så många människor som ändå uppskattar dig. Ja, jag vill först och främst säga att du, du är inte kanske någon, du, du är någon jag vet att du fullständigt älskar den här typen av filmer och Ed Wood mm. är i topp och det är inget fel i det men jag tror att mycket av Edwoods popularitet kommer från när folk började titta på film ironiskt. När man kunde titta på någonting just därför att det var dåligt och man kunde uppskatta brister och liknande. Det var inte direkt någonting man gjorde vid den här tiden och det är ju ett betydligt modernare koncept. Men oavsett vilket så har han fått kultstatus, den här filmen är ju en av de som flest känner till- och det är väl hög tid att vi kastar oss in i Plan 9 from Outer Space och tar reda på vad handlar den här filmen egentligen om? Jo, i Los Angeles börjar märkliga saker hända kring en lokal kyrkogård. Det döda verkar stiga upp ur sina gravar och attackera det levande. Mystiska ljus kan beskådas runt omkring och allt verkar vara kopplat till det oidentifierade flygande föremål som har siktats i LA-området. När polisen upptäcker det första liken ovan jord på kyrkogården dröjer det inte länge innan det, en efter en, blir brutalt mördade. Lagens väktare får förstärkning av militären som verkar veta betydligt mer om händelserna än vad det egentligen vill berätta. Regeringen har tydligen länge känt till att det finns utomjordingar men ignorerat deras försök i dialog. Dessa varelser från en främmande planet har nu skridit från ord till handling och satt deras nionde plan till verket. En plan som innebär att väcka de döda till liv. Men... Vad är utomjordingarna ute efter och vad vill det med oss människor? Och det är en fråga man kan fortsätta att ställa sig efter att man har sett filmen för här har vi en av de stora bristerna. Den är inte särskilt genomtänkt på något plan allra minst manusmässigt. Om jag ska vara riktigt krass och elak så skulle jag påstå att den här filmen det är tre helt olika manus, eller åtminstone tre helt olika manusidéer som har slagit samman och skarvarna är ganska tydliga. För vi har en film om de levande döda som terroriserar människor. Vi har en film om utomjordingar som attackerar människor. Och de två handlingarna... De, de synkar inte riktigt men man försöker överbygga med lite andra saker, lite, lite drama och lite mänsklig interaktion eller vad vi ska kalla det. Det, det. det finns massor av element här som inte riktigt synkar upp och gör att handlingen blir... Lite utav ett virvar och, och de försöker ju på något sätt binda ihop allt mot slutet med en massa dialog och en massa infodump som på något sätt ska motivera den film vi precis har tittat på. Jo vi, vi gör det här på grund av det här men, men det säger inte att det blir särskilt logiskt i slutändan. Det, det är en väldigt intressant handling om vi säger så. Och är man en aspirerande manusförfattare, då kan man verkligen studera den här filmen för att se vad man inte ska göra. Ja, eh, allting känns. Ja vad ska man säga, väldigt lösrykt när det gäller handlingen i den här filmen. Det är ingenting som riktigt hänger samman med vart annat och, och, och finna. Någon rim och resonologi här, det är nästan stört och möjligt i många fall. För ja, man har ju inte tänkt sig en liksom logisk stegring av handlingen riktigt, utan man har bara sett att eh, vi ska gå från punkt A till punkt B. Och, ja, transportsträckan där den har man helt enkelt glömt bort, utan man bara hoppat från punkt A direkt till punkt B och sen vidare. Så att det, det är väldigt ryckigt. Det är mm. det absolut. Och det är väldigt svårt att egentligen förstå- vad i hela friden de här utomjordingarna håller på med. Varför människorna gör som de gör. Ja, varför all... Ja, varför, varför, varför, helt enkelt. <laughs> Överallt. Ehm, men ja, det, det finns ju ändå någonting som... Eh, man kan gräva fram ur handlingen där och varför det hela inträffar utomjordingarna är ju om vi ska spoila lite grann här de är ju rädda för oss människor och vår utveckling och därför vågar de inte riktigt låta oss vara för vi kommer i så fall att förstöra hela universum i stort sett så det är därför de har tagit sig hit till jorden och väckt tre döda till liv och det ska tydligen stoppa oss alla. Ja det är inte riktigt den invasionen som han hade förväntat sig eller hur? Tre döda <här> återuppväckta det, det är inte riktigt en zombieapokalyps men jag kan väl säga så här när det gäller manusförfattande att en god idé när man lägger upp handlingen eller när man börjar strukturera den åtminstone, det är att börja längst bak och arbeta sig framåt, därför att då får man Ja, det tydligaste händelseförloppet. Man vet var man kommer att landa och man kan bygga därifrån för om man börjar planera från scen 1, ruta 1 ja, då, då kan det vara lite på nåder att man når fram till det målet man vill nå. Jag säger inte att man måste skriva manuset baklänges bara att man måste göra planeringen baklänges för att, att ha en aning om hur man ska komma dit man vill komma. Och det märks ganska tydligt här att Edward när han har skrivit den här filmen han har bara skrivit de idéer som har känts bra i den stunden som han har satt pennan till pappret och det betyder inte att de kanske var de bästa idéerna eller att de passar ihop med något av det han redan hade skrivit. Det fick fungera helt enkelt därför att det är inte de små detaljerna som avgör saker och ting Hust, hust, harkel, harkel, verkligen hust, hust. Det, det finns så mycket här som man verkligen undrar vad han tänkte och lika mycket som jag kan skratta åt lika mycket som jag kan le åt så är det stora hål i handlingen där man verkligen undrar Räcker det med ett TF-fart för att erövra jorden? Räcker det med tre återuppväckta döda för att verkligen skrämma slag på oss för att vi ska sluta vara den destruktiva arten som de tycker att vi är där ute i rymden? Och vi kan väl säga som så redan nu... Vi kommer förmodligen att spoila sönder en stor del av den här filmen men kära publik, oroa inte för jag, jag lovar att även fast man redan vet saker och ting om den här filmen när man sätter sig för att titta på den, den, den är helt oförklarlig ändå. <laughs> ja, det, ja, det går inte att och, och riktigt spoilera sönder den här filmen för det, det går inte att förklara den bra nog för att eh, man verkligen ska förstå vad det hela handlar om. Man, man behöver sätta sig ner och, och titta på den här filmen för att riktigt förstå eh, vilken som som finns i Plan 9 och... Och vilken produktion det, det egentligen har varit så det, det, det går inte att förstöra den här filmen inte på några som helst sätt för det, det är när man först upplever den själv det är, det är då som man verkligen får upp ögonen för, för vad det hela egentligen handlar om. Och det kan jag intyga för jag visste en hel del om den här filmen innan jag satte mig och jag har sett utdrag från den, jag har ju sett den omtalas i och med att vi såg dramatiseringen av Edwoods liv där de återskapar sekvenser av den här filmen med skådespelarna som hör hemma i dramatiseringen och... Inget utav det hade riktigt förberett mig för vad det var för någonting vi skulle kastas in i. Man kan ha en förutfattad mening, absolut. Man kan ha vissa farhågor, jajamän. Men ändå, det är en helt annan upplevelse att sitta ner och titta på det här eländet. Men samtidigt så, så är det en väldigt charmig upplevelse. Vi, vi sitter här och kastar väldigt hårda ord redan om den här filmen men... Jag har svårt att hata den just därför att den, den är så fruktansvärt oskyldig. Den är naiv mm. på ett sätt som är väldigt ovanligt i filmskapande. Och den naiviteten tillsammans med kitschet gör att den, den blir charmig. Trots alla fel, trots alla brister. Och det är en upplevelse att se det här usla filmmakandet, det här usla skådespeleriet och alla de här usla specialeffekterna. Men trots det så, så blir det en skräckblandad förtjusning som jag. Jag kan inte förneka att jag får en liten kick utav. Ja, det, det, det, det är kittlande att uppleva på något så här härligt vis. Man som skrattar och ömsom förfasas när man kollar på Plan 9. Och det, det, det är så där riktigt speciellt. Någonting som man inte riktigt kan få någon annanstans. och Man bjuds ändå på lite härlig atmosfär. Man, man bjuds på ja, riktigt... Stylt att skådespeleri. Man bjuds på ja, det totalt minsta möjliga man kan göra med och sceneri för att överhuvudtaget får det att se igenkännbart ut. Ja, det, det är så mycket skoj att lägga märke till här. Det är en film man kan se om och om igen. Och fortsätta att upptäcka nya brister, nya detaljer, ja, nya aspekter av filmen hela tiden. Så att det, det är en film som bara fortsätter att ge tycker jag. Jo men sen kan man diskutera om det den ger verkligen är något som är värt att ha. Det, det blir nu upp till var och en att avgöra. De som lyssnar på det här har ju säkert en, en liten nyfikenhetskänsla och undrar vad är det här för film egentligen om de inte redan har sett den och bara vill höra vad vi tycker om den. Men, men då har de nog redan en aning om vart vi kommer att landa faktiskt. Men ja, vi, vi brukar ju egentligen prata mycket mer om manuset vid den här tiden men där är inte så mycket mer att säga egentligen än att det är väldigt styltad dialog, saker hänger inte riktigt samman och manuset som... Som de har kan, ja, kan inte beskriva som ett manus egentligen. Det är, det är det absolut första utkastet som någon fick för sig. Att ja men det här duger, det, det kör vi på. Det, det har inte utarbetat någonting men, men vi kör på det ändå. Därför att det, det kostar pengar att fortsätta att skriva. Vilket också innebär att alla rollfigurer vi stöter på i den här filmen. Är väldigt underutvecklade. Jag menar. De är ju vad de ska föreställa att vara. Vi har ju poliserna, vi har ju militären, vi har paret som råkar ut för det ena och det andra. Vi har de levande döda och vi har utomjordingarna. Och någon vidare karaktärsutveckling utöver det kan vi inte säga att det finns. Uh, nej, det, det, det är helt tomt faktiskt. Det, det, det finns ingen karaktär, det, det finns ingen direkt... Eh, bakgrundshistoria och, och dela med sig av det finns ingen ingen personlighet direkt heller utan det, det är bara figurer och punkt slut. Jag, jag har väldigt svårt att, att sätta mig ner och prata om de här rollfigurerna. För jag har i alla hettens namn inte en aning om vad jag ska säga om någon av de här personerna. Så att det, det kommer att bli väldigt spännande det kapitlet där. Och ja, med tanke på hur väl skrivet manuset är så är det kanske inte så konstigt. Det, är, det här är en film som inte har så mycket aning om hur en film ska struktureras vilket man märker ju från första bildrutan. Man hade inte en aning om var Plan 9 skulle ta fart ifrån, hur man ska bygga upp händelserna och därför är det en liksom helt bizarr öppningshistoria som man presenteras för med alltså en voice over istället som desperat försöker att få åskådarna att komma på plats så här och man gör alla fel som man egentligen kan göra för att etablera en film och bara det är det ju spännande att, att se på här. Man, man har ingen aning om var man är eller vad det handlar om utan man bara kastas rakt in i en begravning medan berättarrösten då så saktliga börjar förklara varför de är på begravningen och vi har ingen aning om vad vi har där att göra eller vad som ska hända sedan och ja det verkar ju inte Edward ha heller riktigt utan han, han hittar visst på lite grann allt eftersom känslan jag får i alla fall men eh, så sagt det liga börjar vi ju eh, presenteras för en av rollfigurerna och det är ju ingen annan än det stora posternamnet för Plan 9. Det är ju Bella Lugosi som eh, vi först riktigt får träffa i sin korthet innan han eh, plötsligt kollar vippen och, eh, och blir till en ja, eh, zombie ska man väl kunna eh, kalla honom där. Så hans korta inhopp i Plan 9 det förkortades ju av att han dog i verkligheten sorgligt nog och fick ersättas av, ja vad ska man säga, en, en något halvtaskig imitator av Bela Lugosi som, ja... Var tvungen att täcka sitt ansikte. Genom hela filmen. Så att eh, han skulle. Åtminstone kunna försöka. Hålla illusionen vid liv. Eh, det är lite på den nivån vi ligger. Och eh, ja. Mycket Bela Lugosi blev det inte. Men ja det är ju ändå. En, en, en viss charm. I det han har att ge. Till den här filmen. Ja man kan ju inte säga något annat. Han, han var ju en legend av en anledning. Och man kan ändå se spår utav det i den här filmen. Sen att regin, manuset och filmmakandet i allmänhet var uselt och inte riktigt drog fram det bästa ur den här skådespelaren det är ju en helt annan sak. Man ser ju att Bella Lugosi kan sina saker. Och även om det hör till det visuella så vill jag påpeka en sak redan här och nu i den här första öppningsscenen för den hade inte behövt vara usel. Upplägget är helt okej. Okay. Problemet är att man har en voiceover som berättar. Samtidigt som kameran fokuserar på en herre som står med öppen bok. Och tydligen ja, står och håller ett sånt här begravningstal till den döda. Och... De två krockar fruktansvärt med varandra. Hade man bara valt att ställa den här killen på ett lite annat ställe eller att ändra kameravinken lite grann... ...ja då hade den här scenen kunnat se riktigt snygg ut faktiskt. Den, den hade fungerat och man hade fått en antydan om att den som berättar historien, det är kanske han som står där... Vi, vi vet inte, vem är denna mystiska man som, som står och betraktar det som kommer att vara upptakten till resten av handlingen men när hade bestämt sig den här vinkeln filmat så klipp klipp färdigt och hoppa över lite på gravgrävarna som sitter och är lite försugna på att få börja arbeta och gräva ner <håll> liket efter den stackaren som har dött, det, där, där är lite disharmoni mellan de här scenerna och Ja, det blir ju inte mycket bättre i resten av filmen om vi säger så. Det, det talar verkligen för vad man har framför sig. Men Bella Lugosi som skådespelare, han är ju ett stjärnnamn och han var en legend utav en anledning. Och även om det inte syns så mycket här så är det kul att se honom. Det känns bara... Det känns bara lite obehagligt att Edward använder honom på det här sättet för det var ganska tydligt att de här scenerna de spelades inte i en helt annan film och han hade dem kvar liggande, och Bella Lugosi dör och han inser att oj om jag kan sälja en film som hans sista film oj vad publiken kommer att välja in. Ja, det, det tragiska är ju att Edward verkligen, det, det kändes som att han utnyttjade stackars Bella på eh, ålderns höst där även om eh, Bella säkert fick något i, i utbyte och, och känna sig behövd igen så... Ja, så var han ju inte riktigt kry, stackars Bella, vid det här laget. Och ja, att, att Edward använde honom på sättet som han gjorde, det, det är jag inte riktigt helt okej okay med. Men de hade tydligen ändå en viss sorts vänskap och... De, de hade sina stunder så det var ju inte fråga om rent och skärt utnyttjande av den stora skådespelaren från Woods sida. Det, den saken känner jag mig hyfsat säker på. Men ja, naturligtvis använder ju Edward Lugosi namnet för att sälja sina filmer. Och det här skulle ju bli den sista som Lugosi medverkade i. Och ja då, då gör man väl vad man kan med det man har helt enkelt och, och bygger en, en film runt om materialet och ja fixar lite inhoppare och ja man tar vad man har och det gjorde ju Edward och det, det ska han i och för sig ha, ha viss för att han lyckades göra någonting av <laughs> det futtiga materialet som han hade med, med Lugosi som han inte hade använt. Hur det överhuvudtaget passar in i filmen. Det är ju en annan fråga. Det är inte så bra är svaret förresten. Och ja, det, det, det är en riktigt märklig inledning på en film av det här slaget. Om man presenteras aldrig för... Eh, karaktären och man hoppar bara rakt in i begravningen när eh, Lugosis karaktär begraver sin fru och kort därefter då själv avlider och eh, det känns så abrupt och man får aldrig bygga upp en känsla för, för situationen eller för, för rollfigurerna där så eh, redan där började det halta lite grann men eh, Visst, de, de försvinner och är bara där för att sedan träda in i, i filmen igen som de mer hotfulla karaktärerna. Och jag måste ju säga att eh, zombisarna i den här filmen, de levande döda. Alltså där det är något, eh, något speciellt med de här. Här är det någonting som faktiskt känns. Lite skräckenjagande, stämningsfullt att eh, man har träffat rätt på, på någon punkt åtminstone. Ja, det kan jag inte förneka och delvis beror det ju på Bella Lugosi eller rättare sagt hans stand-in. Och det beror ju på Mejla Nomi eller Vampira som hon kallade sig vid den här tiden som var en skådespelerska som Edward övertalade att vara med i den här filmen. Och det var ju för att. Eh, Ja, locka publik därför att hon redan hade fans. Och ja, det var ungefär så han jobbade med, med sina projekt. Och där, där finns kompetens, det kan jag inte förneka Samma sak gäller Thor Johnson som också är en av Zombisen. Men som börjar filmen som en av poliserna. Mm. Det finns någonting där som faktiskt funkar och som jag kan njuta av. Det, det spelet ja, men i och med att det är Zombis... Man är villig att acceptera det, jag menar de levande döda, det är klart att de går runt och grymtar och stönar och, och har vita kontaktlinser och allt möjligt. De, de ska se så obehagliga ut som möjligt. D där finns ingenting som jag direkt kan klaga på, de är där, de gör precis vad de ska. D det är snarare när vi går till de andra skådespelarna som man börjar klia sig i håret och undra Vad tusan håller ni på med? V vad är det här för skådespeleri egentligen? Och den första normala skådespelaren så att säga vi introduceras för det är ju Gregory Walcott som spelar Jeff Trent som är pilot som ser ett av de här uforna och undrar Oj, vad, vad är det där? Vi, vi får inte lov att berätta någonting, v, v, vad tusan är det som håller på att hända? Och bara av en slump så bor han tillsammans med Paula Trent eller ä, Mona McKinnon precis vid kyrkogården mm -hmm. där, där börjar hända saker och ting. Så det, det känns som att den här killen har en fruktansvärd otur med både jobb och hem. Ja passande nog alltså. Det, ja, hans dag kunde inte ha slutat värre egentligen. Vad är oddsen för det där? Först stöta på utomjordigarna på jobbet uppe i luften och sen komma hem och börja berätta om det hela. Så kommer de rackarna precis till hemmet också och börja terrorisera. Det Alltså vilken osis man har egentligen. Det är, ja, det är skrämmande, det är skrämmande och Jeff vet ju inte vad han ska tro, han är ju frustrerad att eh, alla verkar vilja lägga locket på det här ufot som eh, han och hans eh, andra pilot har, har sett och ja, så, så börjar det hända saker och hans fru är kanske i fara medan han arbetar också här och det ställer till med problem för eh, paret här för ja, det, det verkar ju vara det enda huset runt kyrkogården så vitt man kan se och naturligtvis så, så dras ju de ä, önskefulla små ä, levande döda till, ä, till huset för att se vad som sker och ä, ja där, ä, där händer det saker. Minst sagt ja Och det värsta som händer där Det är ju skådespeleriet om jag ska vara helt ärlig det, det spelar ingen roll Hur många levande döda och andra eländen Som kommer in, de är fortfarande Bara tvåa på skalan Alltså det här är inte skådespeleri Det här är det mest stultiga Och mest pinsamma Jag har sett på väldigt länge Men Gregory Walcott han försöker ju Och Mona McKinnon försöker också Men Ja, det, det här är inte riktigt deras grej om vi säger så. Jag vet inte om det beror på manuset eller om de bara inte är bra skådespelare. Men, men de känns lika träiga som fasaden som de står framför. Så det, det är ibland svårt att se vilket av dem som är skådespelarna. Om det är väggen bakom dem eller människorna i förgrunden. Det, det är trögt alltihop. Mm, eller hur? Ja, Det här är, det, det, det är amatörteater men eh, det, det är och förblir det i, i Woods filmer. Eh, Gregory är inte den mest horribla skådespelaren. Han verkar ha ett visst mått av talang åtminstone. Så han kan någorlunda bära upp sina scener men ja, Mona McKinnon hon, hon hackar desto mer, har inte så mycket erfarenhet kan jag tänka och ja, det, det, det bara känns så styltigt eh, och, och så torftigt i, i levereringen och dialogerna, de har ingen... ...direkt kemi sinsemellan heller... ...man köper ju inte att de är ett par... Eh, ...för fem öre... ...så eh, här är det ju verkligen fara och färdig ...när det gäller skådespeleriet... Eh, ...rollfigurerna... ...ja, allting kring det här gifta paret. Ja, det är ingen solklar prestation... ...den saken är säker... ...då måste jag nog säga... ...att jag är betydligt mer intresserad... ...och imponerad av Duke Moores prestation... ...som Lieutenant John Harper... En av poliserna som försöker nysta i det här mysteriet med de levande döda- och det är inte för att det är en så lysande prestation egentligen. Det är bara för att det, det känns lite som en komisk figur. Och just därför så, så gör det inte så mycket att han, att han inte riktigt känns seriös. Jag, jag kan sitta och småle åt honom när han kommer och, och fumlar sig fram. Och, och känns mer som Kluso än vad Steve Martin <laughs> någonsin gjorde i Rosa panton filmen det, det är någonting... Det är det någonting genuint kul cool här som jag inte riktigt kan sätta fingret på men, men han känns inte seriös det hjälper inte filmen men det hjälper min upplevelse utav filmen. Mm. Ja, alltså Duke Moore han känns mer som en ja, gammal klassisk b filmsskådespelare skådespelare som eh, eh, bara har, har lite roligt utan att ha så, så mycket eh, kunskap om skådespeleriet egentligen att det är det är helt okej okay, alltså i, i den här rollen. Det är någonting mer humoristiskt som eh, är menat att vara lite mer humoristiskt också. Och eh, det, det är rätt så skönt att, att skratta åt saker som är menat att vara lite mer roliga. Eh, istället för att, att bara missa chanser och logiska luckor och allt möjligt annat. Så, så blir det en, en, en liten höjdpunkt även om det inte är... Någon det här heller långt ifrån så är ändå Lieutenant Harper en, en lite frisk fläkt i, i det här sammanhanget. Ja, och jag skulle vilja påstå att det, det finns ju glimtar av bra dialog i det här manuset. Det är ju som guldkorn som flyter fram i den här floden och Harper har ju en del av dem. Jag vet inte om de är så lysande egentligen, men i kombination med den här skådespelaren och den här rollen så så känns det halvkompetent faktiskt. Det, det känns som bitar av en betydligt bättre film som bara har råkat hamna här. Och ja, om vi säger så här, det är inte svårt att framstå som ett geni om de andra poliserna är så dumma så att de går runt och kliar sig med sina revolvrar och det här och där. Det, det, det är scener som man inte riktigt kan ta på allvar. Och om det är konkurrensen, ja, då, då framstår man som geniet. Mm. Och om poliskonstapeln i sammanhanget mer ser ut som en, en gorilla än en, en, en, en polis så stiger man ju ändå högre i, i graderna här så ja, Lieutenant Harper han har ju verkligen allt på sin sida för att framstå som den mest kompetenta personen i den här filmen. Ja men lyckligtvis så går ju hans chef och dör och blir zombie så, så han sitter ju säkert. Men om vi ska lämna människorna och titta lite närmare på utomjordingarna för vi får ju faktiskt lära känna dem. Så vad det än finns för mysterium i den här filmen så sabbas det ju lite genom att vi får ju sitta och se hela om med de här när de planerar utan att egentligen planera. Det är, det är lite halvantydningar till att... Ja, ni vet ju vad det är vi tänker göra, host, host, harkel, harkel. Absolut, vi ska sätta våra planer i verket. Blink, blink, blink. Det, det är ju precis som vi brukar göra, host, host, host. Och man sitter som filmtittare och tänker... Ja, när ska jag få ta del av den här informationen? Den som ni, ni verkar redan veta. Hallå, jag är ny här, jag vill, jag vill gärna ta del av det. Men trots det så är det ganska kul att få kika in i t och se vad det är som händer egentligen. Och vi har ju tre utomjordingar som, ja, som sköter hela den här nionde planen. Vi har ju deras ledare som bara kallas för, ja, ledaren, The Ruler- ...som spelas av John Breckenridge. Och han är med väldigt lite. Jag vet att han var personlig vän med Ed Wood. Och faktum är att han, han kommer ändå med en hel del charm- ...till de scenerna han är med i. <laughs> Ja, han har en viss energi och närvaro, Breckenridge, faktiskt. Och... Ja det, det, det känns som man har lite attityd den här Karn och han tar den med sig i, i rollen som den här eh, utomjordiska ledaren och... Jag vet inte hur mycket det finns att säga om den här personen egentligen förutom att han verkar ha fått en förkärlek för människornas krigsutrustning under medeltiden. För han verkar ju ha gjort sin egen uniform ut efter en, en, en gammal riddares utstyrsel eller något sådant så... Eh, det var ju lite eh, märkligt måste jag säga och eh, det, det fick jag en att undra lite mer vad det är för en person men ja, annars så, så vet vi ingenting om eh, den här ledaren förutom att han verkar vara lite likgiltig inför eh, precis allting. Ja, han bara, vad håller vi på med nu? Ja vi ska sätta en i under planen i verket. Ja okej vad är det för plan? Så läser han lite innan till, ah det är planen där vi väcker någon döda till liv, ja, okej kör på det. Och, ja, sen är det i stort sett bra med det när det gäller den här rollfiguren. Jag vi får också veta att han han gillar sammetsstraperier för mm. han har svept in hela sitt kontrollrum i sådana hust hust hackel hackel. Det är inte alls att man försöker återanvända scenen hust hust hackel hackel. Och ja, jag kan väl inte säga något annat än att det är någonting, det är någonting speciellt med den här rollfiguren. Jag, jag gillar honom för vad han ger, men den innehåller inte så mycket. Då lär vi känna två andra betydligt mer, Eros och Terna, som är de två som sköter invasionen, eller vad vi ska kalla det. Och Eros, han spelas ut av Dudley Manlove och Terna av Joanna Lee, och... Ja, med tanke på tidseran, med tanke på hur man såg på utomjordingar vid den här tidens filmmakande, det är inte uselt, det är väldigt Flash Gordon, om vi säger så. Det är väldigt glittrigt och det är väldigt eh, blankt och skinande och jag kan inte riktigt säga att jag tycker att det är uselt men, men det är inte särskilt innehållsrikt heller. Eh, nej, det, det kan man väl inte säga. Det, det, det är inte horribelt här men det är ändå väldigt, väldigt innehållslöst. Eh, jag förstår inte för fem öre vad det här är för personer eller vad det är de håller på med egentligen. Vad de ens har för relation, sinsemellan. Och det verkar inte de förstå heller utan de, de bara läser sina repliker till punkt och pricka och sen är det, är det lite bra med det. Alltså man får, man får ju ingen riktig känsla för de här båda men ja det, de är utomjordingar och det räcker enligt manuset. Så de är här, det är de som ska utföra den här nionde planen. Det är deras uppgift att hålla på och latcha runt på kyrkogården och väcka de döra till liv. Och kontrollera dem med deras märkliga science fiction apparater. Och ja, mer än så har jag nog inte att komma med när det gäller de här. Nej, alltså jag skulle ju vilja påstå att det finns en viss professionalitet hos de här två. Visst, det tabbas lite här och där och det bryter ju illusionen. Men det känns ändå som att det är två utomjordingar som vet vad de håller på med. De har gjort den här typen av handling tidigare. Och mänskligheten, är bara nästa offer på listan helt enkelt. Och... Jag har en viss respekt för de här två. Det finns en hel del här jag uppskattar. Och det är ju genom dem som vi mot slutet äntligen får veta varför de gör den här invasionen. Och jag tänker nu göra den absolut största spoilern jag någonsin har gjort i ett avsnitt av den här podcasten. Mm. Och det är att jag ska berätta varför utomjordingarna attackerar oss därför de har sett vår utveckling att vi har byggt bomber och som har lett till atombomben och så vidare och så vidare och det kommer tydligen att leda till att vi förr eller senare kommer att uppfinna solaritbomben vilket helt enkelt är en bomb som spränger solmolekyler för man har tydligen aldrig hört talas om fotoner i, i det här manusarbetet och när man spränger de här solmolekylerna, då sprider det sig till solen. Och sedan sprider det sig till överallt där ljuset har skinit. Vilket leder till att andra solar kommer att explodera i en kedjereaktion. Vilket kommer att leda till att hela universum utblånas. Därför måste mänskligheten stoppas innan de uppfinner den här bomben. Och det gör vi med tre levande döda. Eller hur, ja... Eh, det, det kan låta som en eh, urbota dum plan eh, som inte ja, riktigt eh, är så, så logiskt. Men så är vi ju människor själva också. och Som Eros själv säger så är vi ju vi, vi är dumma helt enkelt. Dumma, dumma, dumma, dumma. Så, eh, vilket nästan är min favoritloprik i, i den här filmen. När Eros blir så förbannade på människorna och vår... Ja, Idiotiska attityder och att vi inte kan liksom förstå vad det är de håller på med. Att de gör det hela för allas bästa. Ja, det, är, det, är en, det är en fin scen det där. Det, det, det måste jag säga. Det är, det är helt underbart. Ja, fin är kanske fel ord att använda men jag förstår vad du menar. Den, den har någonting som är väldigt speciellt och är en ljuspunkt i all infodum som vi får vid den här tiden i filmen. Ja, det, det är inte den bästa utav planer, jag kan se idén med allt det här och i händerna på en bättre manusförfattare och i händerna på en bättre filmmakare vet du vad, det här hade kunnat bli en helt okej okay science-fiction-rulle för jag har sett betydligt sämre historier berättas betydligt bättre. Det, det finns något charmigt här i den klassiska science-fictionen som, som bara lyser och gör att jag blir glad, men... Men det handlar om vilka händer det ligger i, och det är inte de absolut bästa, tyvärr. Men med de här rollfigurerna nämnda, då har vi i princip tagit upp alla som vi har tänkt nämna. Visst finns det ett par till, men, men ja. Om man tycker att de här rollfigurerna är bleka, då, då ska man bara se de som vi har utelämnat. Ja det, de, de bara tar upp plats i, i stort sett och inte så mycket mer. Det är som scenerna du talar om tidigare med poliserna som kliar sig med sina pistoler lite här och var som jag tycker är helt underbart och som tillför någonting men som karaktärer nej då är det inte så, så mycket alls att prata om nej. Nej, nej, nej, verkligen inte. Så vi tar och kastar oss vidare från en katastrof till en annan för nu är det dags för det visuella. Och som jag redan har varit inne på så är kompositionen av bilderna inte de absolut bästa här. Och ofta är det väldigt små ändringar som hade gjort att den här filmen hade sett mycket bättre ut. Man har ganska så spartanska miljöer och scener som man använder det behöver inte vara ett problem. Man har väldigt eh, ja, begränsade möjligheter att arbeta utifrån. Men ibland kan bara ett litet skifte med kameran eller en liten flytt göra underverk. Och när jag kan sitta och se scenerna och direkt utbrista. Flytta kameran tre meter åt höger och det kommer att bli mycket bättre. Eller ta det från den här vinkeln istället. Det kommer att framhäva det här och det här och så vidare och så vidare. Då, då är det ju ganska tydligt att man tittar på någonting som, som inte är helt genomtänkt. Nej, man har bara satt ner kameran på första bästa ställe och ställt eh, rollfigurerna framför den. Och sen har det bara varit att tuta och köra. Det har inte varit någon form av planering här känns det som. och Ja, det, det är både till filmens nackdel och faktiskt dess eh, fördel också. För det, det blir så här härligt katastrofalt i, i bildväg att det, att det bara blir så här riktigt häpnadsväckande att få uppleva för det här, det här är en helt annan typ av ögongodis alltså när man pratar visuellt bildberättande för det här är ju godisets antimateria i stort sett men som ändå smakar gott Alltså det, det, det går att smaska på en lång stund och tänka, jag har inte smakat på det här typen av godiset för Men ja, det är bara intressant smak. Jag vet inte om jag skulle vilja äta det hela tiden. Men ja, det, den här gången var det faktiskt riktigt härligt. Ja, härligt är kanske fel ord, men jag kan inte förneka att du har en poäng. Det, det ger någonting som är en sällsam upplevelse och det är väldigt svårt att... att får hjärnan att acceptera vad det är man precis har stoppat i munnen eller i det här fallet ögonen. Man, man måste ta lite till och till och med då så är det svårt att riktigt processa vad det är man har upplevt. Så man måste ha lite till och lite till och sen har man sett på hela rullen och man undrar efteråt Va, vad tusan är det jag har konsumerat egentligen? Men bortsett från taffligt sceneri så har vi ju specialeffekter som är allt annat än speciella. Eller de är speciella på helt fel sätt. De har speciella behov om inget annat. Vi, vi har ju ett gäng UFN som verkligen ser ut som att de är gjorda ut av två papptallekar som de har häftat ihop och målat över. Alternativt ett tryckkokarlock som någon håller och dinglar framför kameran. Det är, det, det är sällsamt faktiskt. Och jag är någon som egentligen tycker att de här gamla effekterna de har charm, de är daterade, ja, man kan se exakt hur de är gjorda, ja, magin har försvunnit, ja, men de är, de är ändå mysiga och charmiga. Men Edward, han lyckas hitta en helt ny nivå på den här uselhetsskalan som gör att Alltså det går ju inte att ta på allvar överhuvudtaget. Det går ju inte att förbi sig att det bara är saker någon dinglar och som inte alls rör sig konsekvent och äh, ingenting fungerar överhuvudtaget. Men ska jag ge honom cred för någonting, det är att han gjorde vad H.R. Giger gjorde betydligt senare med Alien-filmerna och det är att få med Fallos i sin design för... Eh, Ledarens, ja vad ska vi kalla det för, rymdstation ser ut som en jättestor flygande tutte. <laughs> ja, ja, ja precis, det, det är faktiskt sant, rymdstationen tutte, eh, där sitter den eh, något... Eh, jag Ja, könsospecificerade ledaren för utomjordingarna och dominerar. Och, och det, det är lite passande på sitt vis där. Det är, det är en horribel design men den är ändå skärmig på något vis. Och till, till Woods fördel när det gäller de här UFOna, specialeffekterna så måste jag säga att det, det finns några bildrutor i den här filmen där man inte ser snöret som håller uppe <laughs> eh, rymdskeppen här så att eh, där fungerar det nästan i alla fall om man pausar filmen eh, precis där så ser det nästan ut som att eh, det är ett riktigt eh, flygande tefat som man eh, bevittnar där, så det är alltid någonting det också men alltså allting som har med det utomjordiska att, att göra det är väldigt, väldigt märkligt gjort. Alltså det är riktigt konstiga kostymer de har på sig. Rymdskeppet när det väl landar det ändrar ju brutalt form också. Mm -hmm. eh, och det blir till en plywoodskiva med en eh, gömd dörr på eh, lite spännande som även förvandlas till insidan av eh, rymdskeppet om jag inte minns fel också eh, och, och vänds eh, lite eh, på ett annat håll och eh, kan användas där också så det är Lite spännande Ikea-konstruktion på rymdskeppet där tror jag. Att man kan skruva isär och använda delarna och, och joxa lite där. Så att det, eller kanske Lego när man tänker efter. Att man, man bygger om lite som man vill. Eh, men ja, det, det är ju så hemskt. Det är bara liksom tumma väggar i rymdskeppet. Och så har de satt ett bord där med några... Eh, grejer. Jag vet inte hur jag ska beskriva det som, som ska se lite så här liknande ut. Lite eh, teknisk utrustning på ett vanligt träbord och sen kanske ett par stolar. Och sen, ja, whoops, där har vi ett rymdskepp. Nej, vänta, vi gör ett fönster här också i, i den ena plywoodskivan. Sen är det bra med det. Och ja, på den nivån är det ju utöver hela filmen också. Och det Ja det är ibland så att man inte vet om man ska skratta eller gråta men ändå det, det, det, det är ganska skärmigt. Ja jag kan ju säga att samma tefart har tre olika designer i den här historien. Det är ju den klassiska T-fartsformen när man ser den flyga runt. När den har landat, då förvandlades den till den här kantiga konstruktionen med stege som inte leder någonstans. Och när någon av skådespelarna ska återberätta sin upplevelse, då pratar han om en cigarformad farkost som flyger runt. Så ja, det, det känns ju inte konsekvent för fem öron någonstans. Men... Vet du vad, ibland kan man låtsas att vissa av de här sektionerna är från en annan och betydligt bättre B-film. Det, det ser inte uselt ut hela tiden och jag tror det är det som är det intressantaste här. Ibland känns det kompetent, ibland ser det riktigt, riktigt uselt ut och allt som oftast så hamnar det i ett mellanläge av meh. Det, det är inte uselt men det är inte bra heller. Det, det, det är fruktansvärt mellanmjölk. Och jag tror det är det filmen lider av mest. Att det inte är superbt eller katastrofalt. Utan att man, man liksom svepar fram och tillbaka där. Jag tror att den hade fått betydligt mer värde som... som ökänd film om den hade varit uslare i sina effekter och uslare i sin klippning. För ibland lyser kompetensen fram. Wood har folk omkring sig som vet vad de gör men med det är hans tyngdkraft som drar ner dem. Ja, det är viss mån kan det kännas så ibland faktiskt. För, ja, i, i utomhusscenerna i Plan 9 så kan man ändå känna av det mer kompetenta i, i filmmaket att man frågar mig så fort det inte är frågan om att eh, scenarbetarna ska börja bygga upp saker som flygplan eller flygande tefat eller vad det nu är och eh, kan jobba med mer eh, naturliga objekt och placera lite träd, bygga en kyrkogård och så sådär, det, det ser inte helt okej okay ut men det ser godtagbart ut och det belyses någorlunda kompetent i vissa fall det ser stämningsfullt ut man, man känner nästan den här lite krypande känslan när man sitter och kollar på scenerna där och alltså rent visuellt så finns det en hel del elementer som fungerar och, och gör det riktigt njutbart och det det ger också lite, lite extra till, till filmen för det, det blir, eftersom det svajar fram och tillbaka här så, eh, så, så blir det en sån, sån chock hela tiden när man går från eh, skräckblandad förtjusning till eh, ja, det rakt motsatta. Så det är klart att det finns någon form av kompetens här men den hanteras inte alla gånger på rätt sätt- och eh, man jobbar inte med att, att göra saker så bra som möjligt utan det känns mer som man har gjort det så eh, snabbt och enkelt som möjligt. Och det har väl varit lite av Woods motto och där har den lite mer kreativa talangen fått eh, stryka på foten tror jag. Jo men det är nog där som det stora problemet ligger. Ed Wood, han är det som drar ner den här filmen. Därför att han, han drar mer åt att det ska vara snabbt och billigt. Han kompromissar mer än gärna med sin vision och det gör ju att... Det känns som att han inte riktigt tar det han gör på allvar och då... Ja, varför ska vi ta det på allvar i så fall? Och varför ska de som arbetar med honom ta det på allvar? Och där är bristen. För hade passionen varit i att man faktiskt ville lägga ner sin själ i arbetet mer än att passionen var att man ville göra film? För att göra film, det är ett abstrakt koncept. Att göra det projekt man har framför sig, det är något mer konkret. Men så fort Ed Wood skulle göra något konkret så verkar han ha varit väldigt slapphänt med det han, han ville göra därför att kunde han filma 20 scener på en dag istället för 10 då såg han till att filma 20 scener istället och om det skulle på något sätt göra att kvaliteten sjönk i botten ja det struntade han i och ja, det är den mentaliteten som gör att Plan 9 from outer space känns så är så tår på så många sätt. Om han mm -hmm. hade hållit sig mer i bakgrunden och låtit sina kameramän och specialeffektsmakare och alla andra. Göra det de skulle... Vet du vad? Jag tror att det här hade blivit en betydligt bättre film. Ju mindre Wood hade varit involverad i produktionen, desto bättre hade den blivit. Men nu såg han sig själv som den här stora visionären som hade de här stora idéerna och de enorma planerna och de eh, fantastiska lösningarna. Och ja, historien har ju utvisat något helt annat. Ja, jag vet inte vad jag ska säga där för det är... Det känns som Wood ändå har varit en engagerad filmskapare men en, en filmskapare som saknar vision. Han har haft en klar eh, idé om vad han vill göra men inte hur han ska gå till väga och hur eh, filmen ska se ut. För honom verkade det liksom räcka att man har gjort en tagning, att han har fått filma... Scenen en gång, sen är det gjort. Eh, han kan absolut inte förnimma sig i alltså detaljerna i, i filmskapandet, varför eh, saker som eh, komposition eh, och, och skådespeleri och allt möjligt är, är viktigt. Utan när en scen är avklarad, så ja, okej. Okay. Det, det är precis här. Nu har ni sagt exakt det som står i manuset. Och Det är vad jag vill ha. Nu går vi vidare. Den övergripande visionen har däremot saknats men drivkraften har funnits där och där har vi väl bristen hos Wood som filmmakare och personerna omkring honom har ju säkert känt vart hände Barkare men ja det är han som styr och ställer så då han har fått som han har velat för han vill Realisera sin vision som ja, tydligen har varit helt visionslös. Jo, men man antar att någon som sätter igång ett sånt här jätteprojekt vet vad de gör, har en tydlig och klar idé, har en vision, har passion. Och det är ganska tydligt att några av de ingredienserna har inte funnits där. Och folk har känt av det men de har ändå förlitat sig på att Wood han vet vad han håller på med. Och slutresultatet talar för sig själv. Dålig klippning. Dålig komposition, dåligt upplägg, dåligt skådespeleri, ja, dåligt helt enkelt. Ibland blir det kompetent, ibland blir det faktiskt riktigt bra, men det är mer av en slump än något annat. Det, det känns inte riktigt som att det är um, Woods planering eller Woods passion som gör att det blir så, det, det bara händer av en ren tillfällighet. Och jag vet inte hur mycket mer vi har att tillägga om det visuella här så det är väl hög tid att vi tar och summerar Plan 9 from Outer Space och ja, jag, jag har en aning om att du är negativ och positiv samtidigt. <laughs> ja, det är väl en sak som är säker när det gäller den här filmen. För eh, ja, det är väl allmän kännedom vid det här laget att, att Plan 9 from Outer Space är ett totalt filmbrak. Eh, Manuset här är helt och hållet värdelöst och utan rim och reson. Skådespeleriet ja, det går knappt att klassas som sådant och produktionsvärdet här är lika med noll. Vi pratar pappdekor, pappfigurer och tomma ord på papper. Men det är inte olidligt att titta på den här filmen. Det är alltså tvärtom riktigt, riktigt underhållande. Det är skoj att frissa åt de här svajande gravstenarna, den minimalistiska cockpitdesignen och alla ufund som ja, man ser bara hänger på en tråd. Man ljuter av den träriga dialogen som levereras av glorifierade amatörer. Man häpnas av utomjordingarnas märkliga plan och bristfälliga logik i deras handlingar. Det finns alltid någonting som håller den kvar. Och jag kan åtminstone inte bli varken irriterad eller uttråkad av en film som Plan 9 from other space. Och jag tror att den främsta anledningen till detta är att filmen trots allt har ett hjärta. Till skillnad från andra skälösa skitfilmer som krystats fram så kan man känna av Edwards kärlek till filmskapande i den här filmen. Han kan absolut inte förstå sig på vad som krävs för att göra filmen. Han älskar filmmediet och han vill inget annat än att bli en filmmakare. Och hör och häpna. Det finns bra element i Plan in from outer space. Det finns en atmosfär som inte går att ta mister på. Och den här sci-fi-skräckisen bjuder på en hel del suggestiva bilder. Och ett par effektiva scener. Så det finns ett visst mått av kvalitet här. Åtminstone i relation till övriga element i filmen. Jag vill inte påstå att den här filmen är den sämsta genom tiderna långt ifrån det finns en hel hög med andra skitfilmer som vi har pratat om i den här podden som är betydligt värre än det här i jämförelse är Planet Nine from Outer Space ett mästerverk det här är en film med hjärta atmosfär och, och lekfullhet skulle jag vilja säga så ja, det här är nog filmen som för mig tar titeln den bästa, sämsta filmen som någonsin har gjorts. Ja, då får vi bara hoppas att Troll 2-fansen inte blir upprörda på dig för att du säger så. <laughs> Men ja, jag kan inte säga något annat än att jag håller med dig. Den är inte så usel som dess rykte säger att den är. Den är inte jättebra, det är den inte. Den är låg budget den är långt under lågbudget och har gått från B-film till C-film och kanske till och med D-film. Det, det, det finns så mycket som är problematiskt med den här filmen där man verkligen undrar hur de tänkte. Men samtidigt finns det ändå en idé, där finns en premiss, där finns ett upplägg som hade kunnat bli riktigt bra och ibland så ser man sekvenser i den här filmen som faktiskt antyder om hur bra den här hade kunnat bli. Inget mästerverk kanske, men å andra sidan inte den enorma katastrof som den har blivit, så... Ja, i händerna på en bättre regissör och manusförfattare tror jag att det här hade kunnat bli en, en klassiker från tiden. Nu är det en ökänd klassiker istället och för all del, folk minns den ju, men den är inte fullt så usel, det måste jag säga. Visst är dekorerna dåliga, visst är specialeffekterna billiga, visst är skådespeleriet, ja, träigt om inget annat... Men det finns mycket charm här, jag njöt av att se den, jag skrattade åt den, jag hade riktigt roligt och tyckte att det var en upplevelse som helt klart var värd att vänta på. Det här är bara en sån film som man ska se om man gillar den här genren, därför att... Ja. Den har alla element som hör genren till, den innehåller alla varningar till vad man inte ska göra i filmmakande. Så, så jag skulle faktiskt vilja rekommendera Plan 9 from Outer Space, både som underhållning, som varning och som studieexempel. Men jag skulle vilja slänga in en liten brasklapp och säga att eh, man borde definitivt se Ed Wood, filmen om Ed Wood innan man tittar på Plan 9 from Outer Space. Därför att så mycket i den här filmen känns så mycket mer förklarligt efter att ha fått se vad hände, varför sig gick runt omkring, vad var Ed Wood för en figur egentligen. Och visst, Tim Burtons filmatisering är en dramatisering där man har tagit sig friheter, men jag måste säga att den, den känns alldeles för nära sanningen för att vara helt bekväm ibland. Ja, det ligger nog en, en stor portions sanning i Ed Wood när det gäller hans sätt att tackla filmskapandet i alla fall. Så ja, det kan absolut vara en nyttig film att ta sig an och sedan ta och, och tackla ursprungsmaterialet från Plan 9 från Mario Space här. Det, det är en superduper kombination tycker jag. Tveklöst, så det är en varm rekommendation från oss båda. Men du... Mm. Nu är det äntligen dags. Det vi har väntat på i så många veckor är äntligen här. Halloween står för dörren. Det är dags att kasta sig in på allvar i mörkret bland alla ljuslykter och allt mysrys och bara njuta. Och tills dess har vi ju valt ut en film som är eh, en riktig klassiker får man väl säga. Vi har valt att gå till en film som har ett par år på nacken. Inte fullt lika många som Plan from Out Space. Men eh, ja, det är en 80-talare vi ska ta oss an. Och det är en 80-talare som har eh, ja en hel del att komma med. Ja, det vill jag lova. Det är en, en film som lite grann förändrade hela skräckfilmens upp byggnad och popularitet på sin tid också så det är definitivt en klassiker vi ska kolla på det är betydligt mer allvarligare än, än dagens film har varit men det är fortfarande fråga om riktig låg budget med mer eller mindre erfarna personer framför och bakom kameran men här blir det desto läskigare, ska du se. Ja, det blir det ju verkligen. Och vi ska också få stifta bekantskap med en av Shangons absolut största kultikoner. Och det ska bli en, en riktig upplevelse bara det. Och så allt som händer omkring honom. Åh oh, ja, mysrysligt ska det bli, skräckinjagande och blodisande. Men riktigt njutningsfullt också för jag, jag tror att vi kommer att ha en viss tillfredsställelse och efter allt vi har gått igenom med Plan Nine så, så förtjänade vi att få en, en riktigt bra film att kasta sig in i. Mm, Jag vad är bättre än de, de riktiga klassikerna till, till Halloween det, det krävs åtminstone en sådan varje år och det försöker vi leverera här också så nu, nu beger vi oss in i en film som ligger riktigt nära mitt hjärta faktiskt. Och där vi förra året valde att gå ut bland stjärnorna och skrämmas så går vi istället ut i skogen den här gången. Och det är en miljö som verkligen hör skräcksgenren till. Det är kusligt, det är mysigt, det är rysligt och eh, om man har tur så finns det kanske en stuga man kan söka skydd i. Men det betyder inte att man sitter helt säkert för... Eh, jag har en känsla av att när man öppnar påtarna till underjorden då, då kommer allt möjligt knytt ut. Ja, där är det verkligen fråga om att precis allt kan vändas emot en och bli det som kommer att leda till ens ja, för tidiga död helt enkelt. Så man är inte säker någonstans... När ondskan väl har eh, plockats fram och släppts lös ut i, i världen. Då, eh, då är det inte lätt att eh, vara en liten festsugen ungdom inte. Ja, jag vet inte hur mycket jag hade kunnat festa när allt sånt där elände hade börjat hända runt omkring mig. Men jag är å andra sidan inte amerikansk tonåring så vad vet jag. Men jag ser fram emot allt mysrys vi ska uppleva, jag ser fram emot all blodisande terror vi ska få se och det ska bli så mysigt. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.